në mbar dat. Kemë mbaruar me temat rreth rregullave të namazit, prej librit e projektit e librit më të vjetër të Sheikhut të Islamit Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimehullah, tituhet Etika shkuarjes e shkuarjes në xhamin. ëh, tas ka një tjetër temë, të cilën e ka quajtur عطوري رحمه الله باب صلاه التطوع مثلا namazi nafile na mazat voulentare اذا تي كافن قال ابو العباس كافن ابو العباس التطوع تكمل به صلاه الفرض يوم القيامه ان لم يكن اتمها مثلا من نمازات نافله من نمازات فولتاره Plëtsohet Plëtsohet namazet e obliguara Namazet farës në ditën në e gjykimit Nëse nuk i ka pas njeri u të plëtsuara Vë fihi hadithu më nërfur Edhe përket ka hadith Pre këngam e rizalallahu aleyhi vësallem Dhe thot Vë këdhalik e zekatu Vë bëkjetu l-a'mal Edhe gjithashtu Kjo vlen edhe për zekatin Edhe për veprat tjera Ebul Abbas E ka përqëllim Shekhu l-Islam ibn Tejmijen, rahimahullohi, i cilje ka tas kunjen, Ebu l-Abbas, kurse e mërin e plote ka Ahmed, ibn Abdilhalim, ibn Abdissalam, ibn Tejmijen, al-Harrani, ka vdek në vitin 717, rahimahullohi. Dhe, pra aktu, Shekhu l-Islam ibn Tejmij, rahimahullohi, thot se, me namazet vëllnetare me namazet na file plëtsohen mangësit qëka i ka njeriu në farze edhe për kët fjal që e ka than ka hadith i cili është transmitohet mesenede të shumëta, disa prejtyre janë sahiha të më thanë se hadithi është sahi ka thanë Pra për nga meri sallallahu a nejme sallem Ewellu ma ju hase bubihil abdu Salatuhu Gjaja e par për të cilën si do të meret në logari robi është namazi Fe in kane ekmele ha Dëmë thënë nëse e ka plëtsu namazin E ka do si duhet, plët Atëherë mir E nëse jo, thët Atëherë allahu thët Unë dhuru helli abdimin të thavuq Shikojeni a ka robim namazë na file Dhe thotë për më mirë sallallahu alai sallam Nëse gjendën namazë na file Atëherë me ato i pletësojn farzët Dhe thotë që mos ketë mangësi Pastaj në disa transmitimet këti hadithi thuhet Thume je kunu sa i ruameli hi ala dhalik Edhe pastaj edhe veprat e tjera të ti E logaritën në këtë mënyrë. Do më thanë, fillim, logaritet e, namazi edhe shikohet e, a i ka kry obligimet prej namazit. Nëse ka mangësi në kryerje në atyre obligimeve, atëherë Allahu ju thot me lajkeve që të marin prej na fileve të tyre dhe të pletsojnë namazin obligim që e ka pas. Edhe prej kësaj kuptohet se mëtej të, më në thënë logaritet edhe për zekjatin nëse ka mangësin dënje në zekjatit plëtsohet me sadakat e ndryshme që i ka than pas taj logaritet agjerimi ob obligueshëm agjerimi Ramazanit nëse ka mangësin të plëtsohet me diqka prej agjerimeve në file e kështu me rad dhe kur flasim për ribadetet në file ka përmen ka djetart i i rënditin me rënditjet ndryshme se cili i badet prej i badetet e dhe na file, cili për e ty nga është ma i vlefshëm. Do thotë nuk, nuk ka dyshim se obligimet se cili në vendin e vetë janë obligim, edhe aty nuk nuk i jepet për parësi njënit para tjetrit, kur vjen obligimit duhet kryhet obligimi. Por prej i badetet e dhe që nuk janë obligim, që janë vullmetare, cili është me i vlefshëm, thash djetar tjapin rënditja të ndryshme të këtyne i badajtëve, kurse këtu Shekhu l-Islam, Mohamed ibn Abdel Wahab, Rahimahullah, ka than, wa afdalu të tawur al-jihad, thumë të wabiuhu min nëfëkatin fihi wa gajriha, dhe thot prejën i badajtëve të më tëmë prej i badeteve në file, me i vlefshmi është gjihadi, pastaj e, i badete që kanë të bëjnë me gjihadin, si që është vanja, du të të shpenzimi për gjihad e kështu me rath. Përket ka argumente, se pyetëme dhe sallallahu alejhi dhe sallam e, e ka krahasu ose e ka rendit xihadin si vepër më të vlefshme pas besimit në Allahun edhe në të dërguarin e tij sallallahu alejhi dhe sallam se si transmeton buhure radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam është pyet cilavepër është më e mira kafan imanun billahi wa rasulih dhotë besimi në Allahun dhe të dërguarin e tij Pas të i kanë thënë, pas, pas saj, cila është, ka thënë, el-gjihad u fise bilillah, dhe më thënë, gjihadi në rrugën e Allahut. Pas të i kanë thënë, cila pas kësaj, ka thënë, hadjum me brur, dhe më thënë, hadji që është i pranuar, dhe më thënë që është i pëllot dhe pa mangësi. Këtë hadith e transmitojnë Bukhariu dhe muslimi. E, gjihadin, pra logaritin një numër i 10, arve llogaritin si veprën më të lartë, sigurishtojëz përmend në hadith se është kulmi ose pika më e lartë e Islamit. Edhe kuptohet se përmes xihadit eh sfaqet fuqia e muslimanëve, e përhapet feja e Allahut, do të thonë hiqen pengesat e davetit e kësume radh, njerëzit nxirren prej errësirave në dritë edhe gjihadi bëhet me jetë, duke duke e dhanë jetën, ose duke ofru jetën edhe duke e dhanë gjithashtu edhe pasurin duke e dhanë në gjihadi njëri uskon me këtë dunjan që e ka, dhe, dhe me pasurin edhe jetën e vetë, e ofron pra për Allahun subhanahu wa ta'ala, si që ka thonë Allahu në Ajet, inë Allah është tëra minë e mëmininë, emfusehum wa emualehum bi anëlehum ulë gjenne. Dë thotë, Allahu e ka, ka blerë besimtarve, shpirtërat ose jetat, edhe pasurit e tyre me gjennet. Dë më thanë se, Allahu e ka blerë jetën edhe pasurin e besimtarve, duke javon për pagesë, dë më thanë se për shpërblim, e, gjennetin, edhe thot ju qatilune fi sabilillahi fe jaktulune ve ju qtelun dhe më thonë që të luftojnë në rrugët Allahut edhe të vrasin dhe të vriten wa'den alejhi haqën fit tëvrati vellinjili vellinjili vellinjili vellinjili dhe më thonë kështë premtim i vërtet i Allahut që është në tëvrat në injil dhe në Quran wa men aufa bi ahdihi min Allah edhe a ka kush Për emtimin e ti se sa Allahu Fës të bëshiru bëjë i kumun lëdhi bëja A të mbih Dhe prandaj Për gëzoni Për të rektin Të më thënë të rektin Në të cilën këni hi Pra me këtë të rekti madhështore Me Allahun subhanahu ta'ala Vë dhalika huë lë fëvzu lë adhim Edhe kjo është fitoria madhë Dhe thëtë Në këta jetë, Allahu e ka të regu, du më thënë me, me këta jetë, vlerën dhe rëndësin e madhe të zihadit në rrëtën e Allahut. Edhe në këta jetë e ka përmen e, se Allahu u a ka ble jetën dhe pasurin besimtarve, kurse në jetët tjera, kur përmendet zihadi, e, kryesisht përmendet në fillim pasuria, pas ta jetëa. Mirë po këtu, për ta të regu vlerën e madhe, edhe për kësaj kuptohet se xhihadi me jetë me vetën vet, domethënë është më i rëndësishmi, pastaj xhihadi me pasuri është më radh. Ë pastaj ka thën autori rahimahullahu thumma ta'allumu al-ilmi wa ta'limuhu. Ta Do thot past pastaj pran vler prej namazë prej e, ibadeteve vullnetare. Vjen mësimi i dituris edhe përhapja e saj. Mësimi dhe përhapja e dituris. Thot, kale e bu të dërda, pra ka thon e bu të dërda, el alimu, el mutaallimu fil eqri, se wa. Dietari, ose mësuesi dhe nëzënësi e kanë shpërblimin e njajtë. Në më thënë ajë që e mësën, diturin edhe ajë që e jebë diturin që e përhapë, e kanë shpërblimin e njajtë. Kurse të tjerët, ka thonë, janë njerëz në të cilët nuk ka khajrë. Duhë më thonë, ajë që ka i, i mëson njerëzit, i uamson njerëzve fejrë, edhe ajë i cili e mëson fejnë e vetë, ata kanë shpërblim të madhë dhe shpërblim i tyre është i njajtë. Kurse të tjerët, përveç këtyne, dhët nuk ka asni khajrë në ta. E, Imam Ahmed Benhambel, ka thonë, Pra, kjo është vazhdo në teksti i librit. Talëbul ilmi, afdalul a'mali, limen sahat një jetuhu. Dhe më thanë, kërkimi dituris është vepra më e vlefshme, për atë që e ka një jetin e sakt. Pra, i mëma Hmejdi thotë se kërkimi dituris është, kërkimi dituris që është na filës, përse ka dituris që është obligim, kërkimi dituris në filës është vepra më e vlefshme, në përgjithsi, Për atë që e ka një jetin e sakt, du më thënë një jetin e duhur. Gjithashtu ka thonë ima Mahmedi, me përsërit dituri gjatë natës, ashtë me dashur për mua sësa mu falë gjatë natës. Pashtu po ka thonë, dhe thotë se njeri ju e ka obligim të mësoj për dituris fëtare, dhe thotë se njeri ju e ka obligim të mësoj për dituris fëtare, a ut se sa është ajo editurime të, të cilën rregullohet feja e tij, do të thonë ose qendron feja e tij. Edhe i kam thonë mislu e you say për për shembull të ska, ka thonë alladhi la yesuhu jahluhu, do të thonë janë ato gjëra për të cilat nuk ka drejtmësi të dije, siç janë e, salatuhu wa sawmuhu wa nahu zalik. Thënë, namazi, agjerimi edhe të njashme Pra ka diturit që është obligim Që duhet pa tjetër të mësohet Edhe ajo diturit që është obligim Janë përgjerat Të cilat nuk ban mos mi dit Muslimani Duhet pa tjetër mi dit Namazin pra kushtet e namazit Për para të thënë, pastrimi në kështu merad e Regullat e namazit e Agjerimi në kështu merad Atë janë gjera thelpsore Që është obligim se cili mi dit Edhe kjo është detyrë e obligueshme, kurse eh detyrit tjetra që nuk janë obligim, janë nafile, edhe Imam Ahmedi thotë se ajo është vepra më e vlerëshme se çdo vepër tjetër. Edhe për këtë gjithashtu ka hadith, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, "Fadlu al-alimi 'ala al-'abidi kafadli al-qamari 'ala sa'ir al-kawakib." dhe thët vlera e djetarit në krasim me i badet gjion është si kur si dalon hana në krasim me i jet tjera më thanë me hana është ajo qka duket edhe qka eb drit kurse i jet tjera janë vetëm pika që i shojmë në qil edhe përndaj pra se cili i badet ka vlerën e vet edhe i badet gjit kanë vlerat ndryshme mirë për vlera e dietarit, në krahasim me ibadetit, sigur hanan krahasim me ujit. Dhe dituria po ashtu e ka atë vlerë të madhe se me dituri sfaqet gjithashtu mirësia e Islamit, fuqia e Islamit, ëh, edhe përhapet feja e Allahut gjithashtu përmes diturisë. Edhe mësohet ëh se Allahu subhanuhu teala ka urdhëruar që thirja tjetë me diturit. Edhe ka urdhru për nga merin, sallallahu alim sallam, me tregu se kjo është rruga ati, ka thonë, kul hadhi se bili, adhu ilallah, thuaj, kjo është rruga ime, unë thres përta Allahu, ala besira, dhe më thonë me diturit qartë. Ane u e menit të bërani, dhe thotë, kjo është rruga ime dhe atyre që më pasojnë mua. Dhe thotë, kjo është rrugë, të cilën e ka obligim muslimani që e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra që të thresa për te Allahu me dituri të qartë. Këtu në fund, ë jon ja fund po në fillim të këtij paragrafi ka thën Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ekaprmend fjalën e Abu Darda's radhjallahu anhu që thotë se djetari dhe nëzënësi e kanë shpërblimin e njajtë kurse të tjëret janë njërës që nuk kanë dobi, nuk ka kajrë prej tyne pa po, ashtu kjo është transmitua dhe prej sahabë dhe tabinve të tjërë si që ka thonë Khalid ibn Maqdan ennasu alimun wa mëte allim wa mabajnë edhalike hamejun la kajrafihi Pra njerëzit ndahëhen në djetarë dhe nëzënës Kurse të tjerët nuk ka kajrë prej tyre Pas ta ka fam autori Bahimallah Pas këtyre dyvej prave që përmenem Vjen namazi Thumë më ba'de dhalik e s-salah Li hadith Istëqimu Wa lentuhsu Wa alemu Anë në kajra a'ma likun s-salah ka thonë pas këtyre pra vjen në vler namazi në file se ka thonë për nga meri sallallahu alim sallam djeni se veprat më të mirat uajat janë namazat ose vepra me mirë prej veprave të uajat është namazi pas taj thotë thume ba'de dhalik ma jetë adda nefruhu pas pas namazit vinë veprat që kam dobi të e eh, kaluesme te te, te kaluesme si më thon. Pra do, vepra dobia të cilve kalon te të, të tjerët, nuk mbetet vetëm te ai që e bën. Siç është për shembull vizita te smurit ose kryerja e, e një nevoje te një muslimanit ose pajtimi mes njerëzve, domthon këto janë vepra që kanë vlerë shumë të madhe, sepse ju dobia të tin e shkon te të tjerët ka thot se ka than Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ela ukhbirukum bi khayri a'malikum <coughs> wa bi afdali wa bi afdali min darajat as-sawmi was-salah pra a donit ju tregoj per veprat me te mira tuajat qe jan me te vlefshme se skallat e xjerimit te namazit ka than islahu dha til bain pra pajtimi mes njerve fa Fe in fasad dha til bain Hjel Halika, dhe më thënë sepse e, prishja mes njerëzve, dhe thëtë hidhrimi mes njerëzve, është që ështëje shkatruese. Thëtë këte ka vësë ahi tërmidhiju. Gjithashtu, thëtë se ka thënë një mamahmedi, i të tibau lë gjenazë, aftë dhalumin është salah, pra përciedhja gjenazës është më e vlesh me sësa namazin afile. Pasta ka thonë autori rrëhimën Allah Wama jetë adda nefru hu jetë fawet Thët gjithashtu edhe ato vepra Që vle, e, dobija e tyre është kalimtare Më thënë kalonët e të, të tjiret Po ashtu edhe ato kanë shkallët nëndryshme Se thët sadakatun Ala karibin Muhtajz Afdalumin itk Dhe thët se me thonë sadaka Një të afermi që ka ki I cili është në nevoj është më vlefshme se sa lirimi i robit. Kurse lirimi i robit është më i vlefshëm sesa sadakaja e një njeriu të largët, do të thonë s'ka nuk e ka familje. Përveç në kohë të uris. Do thonë kur ka uri, atëherë sadakaja dhe ushqimi janë më të vlefshme sesa lirimi i robërave. Edhe për këtë argument është hadithi ku e uh, gruaja penga Amerit sallallahu alejhi ve salam Maimuna kaliru një rob edhe i ka tregu penga Amerit sallallahu alejhi ve salam kurse penga Amerit sallallahu alejhi ve salam i ka thënë leo a'taitha ahwalaki kana a'zama lajrik do të joki sevan uh, dajve tu ato parë do të thonë at pasuri do të kishte më madhe ma për shpërblimin tam, pra do të kishë një, shpërblimin dhe da kishë pasë matë madhë. Dhe më thanë se midonë sadakate afrmëve të familjes, ose të farefisit, nëse ata kanë nevoj, është më mirë se sa edhe lirimi i robëve, kurse lirimi i robëve ka shpërblim shumë të madhë, dhe thotë prej, prej vejprave që i kanë shpërblimin matë madhë. Pastaj thotë, pas kënyre vejprave, në vlerë vjenë haqëji, pashtu bëhet fjalë pë Nafile, hm? pasi të kryet hadzi që është të obligim. Thotë se e, është transmitu nga Enesi radhjallahu anhu, se të nga mirë i sallallahu anhe nësallam ka than, menë kharëgja fi talepi l'ilmi, fa hua fi sebi l'illahi hatta jarëgji, më thëmë kush delë për të kërku dituri, aja është në rrugën e Allahut deri sa të këthehet ë thot se ka thënë shekulli Islam i islamit Ibn Taymija. Ë mësimi i diturisë, edhe përhapja e diturisë, bën pjesë në xhihadin rrugt të Allahut, sepse edhe mësimi dhe përhapja e diturisë janë lloj i xhihadit. Pastaj ka thënë për Ibn Taymija, ë mbushja e 10 ditëve të Dhulhijhes me ibadet, ditën e natën, të gjitha, do thot janë më të vlefshme sësa gjihadi në të cilin nuk e ka hum dikush jetë nëse pasurin. Dhe më thënë se nëse për të fjalë për gjihad në file, nëse shkojmë njeri ju edhe vritet, bjo shëhit, të dhëtë aja është vepër me të cilin s'krasonin të vepër atjera. Mirë po nëse është gjihad prej të cilit është këthy njeri ju, atëherë thot i bëntimia, Mbushja vjetë ditëve dhulhigjës me i badet, na file, në to është me vleshë me sësa gjihadi Kursa Ahmed bin Hambel ka than Nuk ka ndë një vepër që mund të krasojt me haqin Sëpse në të ka lovje të madhe Ka rite madhështore Me të cilat i badet Allah së përna tala ka pamje edhe përjetime të cilat nuk ekzistojnë në islam në vend tjetër përveç se në Hajj, edhe ajo është e, na dita ose pas dita, si më thon, mbrëmja e Arafatit. Pastu në Hajj ka harzim të pasurisë dhe të energjisë trupore. Për gjitha këto e, kur mblidhen tregon se nuk ka vepër më të vlefshme se Hajj. Pra, kërflasim gjithmonë për ibadetet që janë nafide. Thot, transmitone bu ma me radiyallahu anhu, se një njeri e kapit për përgëmëri nësallallahu a lënësallem, cilë është dhe pra ma e vlevshme, ka thon përgëmëri sallallahu a lënësallem, alejke bisawm, fe innehu la mithle lehu. Dhe të kap ju agjerimit, ose përmbaj ju agjerimit, se nuk ka vejpër që mund të krasojt me agjerimin. Po është tuk a thonë Shekulli Islam i bëntejmia, va ka djekunu kullu wahidin e fdal fi hal. Do të mundet, se cila për i këtyre vejpërve, tjetë me vleshme në ndë një situatë, se për nga meri sallallahu aleyhi sallam, edhe xulefat xulefat e drejtë të di drejt, i kanë bërë këto vepra varësisht prej nevojës edhe dobish ose interesit. Ëh, pra do thotë ka disa predietarve siçihet, s'ka thonë se nuk mundet të jepet vlerësim i përgjithshëm se cila është vepra më e dobishme ose më e vlefshme, më e superblyer prej vejprave që janë vullnetare, por se cila prej këtyne vejprave është më e dobishme ku e ka situatën që është më e nevojshme në atë situatë. Se kuptojt që na pengamerin sallallahu anën sallam e kemi shembulin më të mirë. Edhe kuptojt që pengamerin sallallahu anën sallam është taj që mësë mirë e ka odhru Allahun subhanahu wa ta'ala edhe nuk i kalon as njëher një, një vej për mat vleshme për një vej për mat vogël po gjithmoni ka ba veprat mat mira edhe e, nuk ka as njana për këtyre veprave që për nga meri sallam se me ka vazhdu për ndërprej po ka ba vepra e, do të të si pas situatës edhe si pas rëthanëve pranda edhe ka than Imam Ahmed ibn Hanbel unë dhur Ma huwa aslahu li qalbik fa fa'luh. Do të shikoja se cila veprë është më e mirë për zemrën tënde, edhe A b. Do thotë, nëse në cilin ibadet ti është se më mirë përmirësohet zemra, në xherim ose në dhikr, ose në namaz natë, ose në dhënien e sadakaës këtu me radhë, cila prej këtyn e veprave ta përmirëson zemrën më mirë, edhe të arritë imanin më shumë, atë veprën b. Në lidhe me haqën gjithashtu është hadithi i njohur që transmitan njëma muslimi Ku ka thëmë për nga meri sallallahu anehi ve sellem El umratu ila el umra, kafaratu njëma bejne huma Do thëtë prej umres në umre, pra si tila umre është pastrim për gjënaet që ka ndodhë në mes dy umreve Kurse wal haqën me bruru, lejsa le gugjezaun illa lë gjenneh kurse haqji i pranuar, nuk ka tjetër shpërblim përvec se gjennetin. Për diturin, për ashtu ka thëm për nga nëri sallallahu aleyhi mësallem, men gja e mesgjidi hadha, lem jeti hi, la li khairin jetë allëmu hu, au ju allimu hu, pra kush vjen në gjamin time. Për ashtë tjetër përvec se që për njëtë mirë që do të amsoj, ose do të jamsoj dikuit, aja është të thanë fëhua bë menzilat il Mujahidi fisa bilillah, aja është në pozitën e luftëtarit në rrugën e Allahut. Uemë njëa e li gajri dhalik fëhua bë menzilat i rëgjuli janë dhuru ila meta i gajrihi. Kërse kuzë vjenë, dëmë thëmë, dëmë thëmë, dëmë thëmë, dëmë gjavine për nga meri sallallahu alai sallamë, për të qëka tjetër, aja është të kërë njeri qëka i shikon e, -e shik Për dhjetë ditë të dhullhijgjës Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Ma min e jamin al hamelu sali hufiha a habbu il Allahi min hadhihi l'ajjam Dhe thotë nuk ka ditë të vitit ku veprat e mira janë më të dashurat e Allahu Sesa këto dhjetë ditë Ato të më thonë shqillimi për dhjetë ditë të dhullhijgjës Kam thonë oj dërguari Allahut Wala al-jihadu fi sabilillah, az-jihadu rin rugan Allahut, ka thane pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihadu fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bishay, pervec pra ka than se az jihadi nukos mai vlesum se sa ibadetet tjera nafilet qe bën këtë 10 dit. Pervec dikujt qe ka dal me jetën edhe pasurinë e tij në oktabaut edhe nuk është kthy. Do të them ë Karah Said, ayë një as vepër me të cilën nuk krasohet asgjë. Ekstojmë radhë do të më thon ibadetet ndryshme ka argumente shumë të asë i tregojnë vlerën edhe pozitën e lartë të tyre. ë Kjo është vetëm një sqarim i shkurt që ka bërë këtë autori rahimahullah për ibadetet volnetare nëpërgjithësi nafile kurse qëllimi për të cilën flet këtu janë nafilet e namazeve, do të thonë namazet volnetare. Pra këtyre ka fan wa akadut wa akadut ta'awwi salatul kusuf, do të thonë nafilja më e vlefshme, më e fuqishme është namazi i eklipsit të diellit ose e klipsit në përgjithi. Thumë me lëvitër, pastaj vitri, thumë me sunetul fegjër, pastaj sunet i sabahot, thumë me sunetul maghrib, pastaj sunet i akshamit, thumë me beqietur rëvatib, pastaj <coughs> tjera sunetet, namazave, që janë, dëmë thënë, të regullë ta. Do thëtë prej të gjitha Namazëve, jashtë 5 namazëve që janë obligim Ma i vlefshëm është namazë i eklipsit Sëpësa e ka kohën e caktume e, Edhe Vjen në atë moment Du tëtë kur e, Allahu e bje e të shenjë Si ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam Inneshëm se vëll kamara Ajetani min ajatillah Në më, më thënë djelje dhe hana janë e, Dy prej shenjave të Allahut Ata nuk Nuk mer nuk zihen, si me thonë nuk ekliptohen për shkak të vdekjes ose lindjes së dikujt, por ato janë dy shenja të vaut me të cilat Allahu i frikson njerëzit, pra ja upërkujton ditën e gjikimit. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, kur të shihni, kur ta shihni eklipsin të diellit ose të hanës, ather fithzu ila salla. Domthan Në zitoni për të strehu në namaz Pra, kur fillon eklipsi derisa të mbaroj Njeri ju duhet të fale namaz Edhe e është prej namaz dhe matë vleshme Që një numer i djetarve thonë se është obligim Pra, për derisa është eklipsi është obligim që njeri ju të falet Kurse një numer i djetarve thonë se Nuk ka obligim tjetër përveç atyne një 5 namazëve që janë të ditura dhe kjo është prej sunete dhe më të forta ose, ose është ose është namazë i mëj fortë vëllënetar <coughs> Pashtu ka thëmë për nga meri sallallahu a njëm sallem Afdalusia mi ba'de ramadan shëhrullahi l-muharram pra agjerimi mëj vlefshëm pas ramazanit është në muajin muharram dhe Namazi më e vlefshëm pas namazit obligim është namazi natës. Ëh për e, tjerat sunnetet gjithashtu ka argumente të shumta për sunnetet përgjithësisht namazeve të quhen rawatib, do të thonë që janë të rregullta. Ë ka von pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kushtoval 12 rekate gjatë ditës dhe natës ati i ndërthohet një shpi në gjennet. Edhe komentimi këtyre dy më vetë rekatëve ka ardhë prej sahabëve. Kanë thonë 4 për para farzit të drejkës, dy pas. Dy rekatë pas farzit të akshamit, edhe dy pas farzit jacis, bëjnë 10, edhe dy para farzit të sabahut. Këmë thënë atë janë 12 rekate gjatë ditës dhe natës të cilat kanë vlerë të veçantë. Për dy rekate për para sabahut, ose për para farzit sabahut, e, pashtu ka argumente të tjera. E, ka thonë për nga meri së rallahu në nësemsë se dy rekate në sabahut, ose për para sabahut, janë matë mira se E, gjithë dunjaja dhe qëka ka në të, ose më të vlefshme ka thona ishja radhiallahu anha se për nga mejri sallallahu anhe në sellem, asni her nuk i kalon ato, në asni loj në asni situat në <coughs> kështu më rallë pas, e, dhe më thonë për para këtyre suneteve të regullta ma e vlefshme është në mazi vitrit ose në mazi natës Edhe në namazin e notës, përmër për asushtë sara ka të i fa, ma i vleshmi ashtë vitri, dhe më thënë a i që bëhet tek. Ka thënë autori Rahimahullah, vëvaktu salatil vitr, ba'da l'ishai ila të lu'i l'fajrë. Dhe më thënë, koha e namazit vitrit ashtë prej pasjacis, deri në dalje në agimit, mëngjesit. والافضل اخر الليل لمن وثق بقيامه كرسم ما يفلاشمه است كoha e fundit e natës perat që është i bindur se do të cohet çt falet وإلا أو ترى قبل أن يرقد بر ndryse nëse nuk është i sigurt se ka mundsu për mu fal në fund natës ather duhet më fal vitrin përpara se më ramë fjet و اقله ركعه ما Numri më i vogël i vitrit është 1 recat, pa më e ktheru 11, kurse numri më i madh është 11. Wal afdal an yuslim min kulli rak'atain ma vlesh me asht ti jape selam çdo dy rekate. Pastaj më në fund ti baje ato rekate, ti baje tek të me 1. Por nëse e bën edhe ndryshe se si pas sa që është vërtetuar në hadithe për pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem, edhe ajo është e mirë. Thot wa'ad wa'adna al-kamal thalath, edhe ajo si më thon për për sosmëria namazit, më e vogla është 3 rekate. ë edhe këto 3 rekate më vlefshme asht që të falen me dy selame. Thot wa yajuzu bi salamin wahid, por lejohet edhe me një selam. Vej e gjuzhu ke lë maghrib Edhe lejohet cikur Namazin e akshamit Ta shën këtë paragraf Jam përmen shumë qështje Besoj se Du më thënë Sëqarimi se cilës për e këtyre Zgjatë shumë Për ndaj du të alem për Dersin e ardshëm Më lejnë Allah, pasi hu për koha Më mjaftushme Wallahu a'lem Wa sallallahu a'sallam A'la abdihi wa rasulihi në pëgjila muhammad